Baltagul de Mihail Sadoveanu Dramatizare radiofonică de Sandu Marian, Alexandru Bibescu și Constantin Moruzan de un picior de plai de gură de rai Iată vinul un cal să cobor la vale Stăpâne, stăpâne, Mai cheamă-și un câine. Că la pus de soare Vor să-mi te omoare. Baltagul de Mihail Sadoveanu Dramatizare radiofonică de Sandu Marian, Alexandru Bibescu și Constantin Moruzan. Minodora! Minodora! Da, mă, mucă. Da, unde ești, fată? Ce faci? Toc, mă, mucă. Și toamna și lipana mea nici că dă semn de viață, ce-o fi cu el? Și o singură cu toată grija acasă, Gheorghiții cu ce li sterpe, tocmai de vale, pe J.G. Și la urma urmei ce știe el, ce se pricepe? E încă un copil. rog de baciu, E? Ce s-a Hmm? E, vine Mitrea cu crădișorul de oi și cele două vaci. Cine dore fată, pe da, lasă fată, și cata și de altele. Da. Uite, văd că vine Mitrea, argat -o înainte de vreme. Trebuie să se fi întâmplat ceva. La cine te uiți, mamă? Uite-ți se răsfânge ochii că prin Mina castania părului, Și ce frumoase ești, mamă? Ei. Su! Mălă, dar cine te uiți așa neclintit? Îl vezi pe tata? Îl văd. Cine știe pe unde va fi fiind sângur și flământ? Hai de fuga la fântână și adapt. Da. Atice focul și pune cea a unul de mamaliga. Se dă noi Cât două Scoate o scăpiță de brânză pentru Mire. Da, da, de Hai, tincu, hai, hai. <tri> e hai, ce ai rămas? Ce ai rămas în venit și te uiți în sus. E dacă ai coborât bagoile voiile și bățile în sarcurile lor prin partea din fund, spre muntei. <tri> Ei, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. E atunci? De ce ai venit așa rapid de acasă? Păi, am văzut că pogoar alți oameni, din poieni, oile și în ne am poborâit și eu. Zici că ar să vremuia asta. cine spune asta? Păi, oameni, am văzut dumneavoastră zburând spre soare să aduc de unde siere. Dar mai ales m-am uitat la un nou cât eh. eh, de jară. Nou așa e cu bucluc. Dar acum, Și eu te voresc pe dumnea asta până, să-mi dai tohoară și căciule și piere pentru o părere de opină, mm -hmm. de acolo e gat! Întâi are să vizculească, pe urmă are să prindă, au lupe lupi. în fundul râului. Ea venit, venit, e, e, mai pune niște gateje pe foc Da, mamă. Ea m auzit că te în însorbat, Dimitriu. Am auzit că te în nu mă însorbă nici pe dracu. <laughs> <laughs> Din noroc așa. Eu m-aș mulțumi și cu <laughs> Da, până noi aveau oi destule, nu o găsesc. azi e lumea lea și femeile însfudurile. De-acu se cheamă că vine iarba. Într-adevăr tulburări. tulbură vremea. Mamucă! Ie să fum! Trebuie să fi făcut o dihanie cu ibarul, o geac. Da, Asta se poate. E să se suie mitrea pe casă. Nu bine, nu mă săi, dar mai întâi și întâi sunt dați pe că o pinci și cășură, că vine iar. Da, așa este, așa-i. dar vă scoate fată din casa aceea mică ce-i trebuie holteiului este, ce leapă de toate în brață, ca să se suie cu ele la fogeac. Da dar nu mă sui cu ele. Dar ce să fac eu la fogeac? Să străci un cuib de stânci. Oameni, am să străc. Eu ca aduc scara. Ai găsit? Așa, așa! Așa, Mitru, așa! Dă-i dă vârtos cu prăjinat! Gata! E cu La muncă! Eu mai pun mega-stofa! Bine! n o pinci! O iau mi se convinsă? Păi, dă-i, bun, bune, păi... să și nu mă păi, ce-o fi cu el? Cu cine mămucă? <laughs> mm. Cu E Desfă palma să spun Spun și-o de sare. Brânza i-am dat-o lui bădița Mitra. Mămăliga cu-i gata. Dumneata mămucă, mănânci? Am pus și ouăle să fiarbă. Oi Oi, mânca eu. Gata Acum, răstor! Gat? Na, ține! Ajunge... O jumătate de roată? Ne? E, ajung! <gri> <gri> da tu ce faci fa? De ce nu mănânci? Nu mi-e foame nici mie, mamuncă. Ba, tu să mă lași cu ale mele și să mănânci. Tu nu știi câte am eu și la câte te gândesc. Hai, hai, mănâncă! Și mai ales nu te gândi la lunganul acela al dascăliții. Are un nas și niște ochi ca de viezuri. Mamânca. Să faci bine să-ți vezi rânduiele tale. Oi, găsei un român așat, cu oi în munte și casă să-i te dau să scap de tine. Mă muncă, mă nu te supăra pe mine. Și nu mă urâ. Oricât ai la să știi că ginere ca feciorul dăscăliței nu trebuie. Mă muncă, să nu mă dai după urât și după bătrân. că să mă bucur și eu de viață, cum te-ai bucura și Ți-am spus să mănânci. Eu mă duc la părintele. Trebuie să trimit o scrisoare lui Gheorgheța. Uh -huh. Vezi de găini? Să nu se culce flamândii. Da, mă muncă. Și scoală argat, dacă cumva s-ar culcat. Da, Și nu te mai gândi la lungan. Uh -huh. Na. A princul fulgoiasca. Hm. Bine iarna. Lipan nu da Nu da sam de viață si pace. Sunt robul lui Victorie, taci. Un robot să-mi dai hârtie și plic pentru o scrisoare. Așa, așa, da. Și într-o garafeară rachiu. ce cel bun. Nu mai duceți, nu mai duceți. Da, ce nu a intrat pe din față. O să-i întorc Uite, acum îți dau eu. Mulțumesc, sunt grăbite. Bine. Sunt grăbite, domnul Iordan. Sara bună. Sara bună, Victorie, bună. Sa. și să-mi scriu un ravaș. Bine, Vitorii. Părintele-i și lodaia așa mare, acu' s-o întors din munte. Da. care e acolo? Noi suntem da. mâre, Părinte Daniela. Aaa, aiști ești da. Vitorie. Da. Ai nevoie de vreo scrisoare. Șezi, șez. Eu aprind lampa și-ți-o scriu numai decât. Și de asta am venit, Părinte Daniela, da. mă aduce și alte altă nevoie. Pentru un sfat. Bine, bine, să ascultăm. Ce este? Părinte, nu știu ce s-a făcut omul meu. Am început să am grijă. Ce grijă? Caută-ți de Omul se află la treburile lui. Mâine, pui, mâine se întoarce acasă cu chimirul plin. Ei, bine, ar fi să fie cum spui, sfințeia ta. Eu socot că are o pricină, de aceea-i întârzi. Știi ceva? Ai aflat ceva? Ei, nu, tocmai, de asta cu mare grijă. În 20 de ani am ajuns să-i cunosc drumurile și întoarcerile. Mm -hmm. Poate zăbovi o ză, două cu lăutar și cu petreșere ca un barbat și să află, însă după aceea vine la salașul lui. Știi că-l doresc și nici eu nu i-am fost urâtă. Ne cunoaștem asta și nu no. ne pare rău. Așa că eu am numărat pe degete zilele. S-o no. mai dușea cu șapte ani la Dorna după oi. Le-a cumpărat cu bine și s-a întors cu pași. A avut vreme să le coboare la iernatic, le-a dat pisama bacilor, a făcut socotele, le-a plătit sembrii, a tot și-n târg la Iașoze, a tot altă zi și la piatra și după douăzeci de zile a fost înapoi. Dar acum. Au trecut de două ori pe-atâta. E cum se poate? Asta n-am știut. Apoi, părinte, Sfinția ta, n-ai de unde să știi. Se poate să aibă omul o pricină din târziu. Ne-am gândit la asta, părinte, ne-am gândit, aș fi primit scrisoare, acum n-aș fi aici, aș fi la el. Va fi făcut vreo poznă, stă la popreală. Cine știe? Pentru acest fapt am venit eu. Pe, în altă parte n-am unde mă duci. Sfinția ta ește aici în pustia asta de munte și primar și subprefect. Văd că ai adus hârtie. Da, vreau să dau știri băietului. Atunci e bine. Ia, să aprindem prindem lampa. Așa, și ce scriu. Ce o scriu numai decât. Spune. Aș vrea să-i spui așa, părinte... Gheorghe, ești drag, mami, să știi că tatăl tău nu s-a întors la noi acasă. Așa că tu te cu moș Alexa Basiu și vindeți cât trebuie de noile bătrânii ca să faceți bani. Iar dacă nu vă ajunge să plătiți toate angaralele, scrie ca să vă trimit de aici. Vând ceva pe ei ori, brânză și vă trimit. Iar după aceea să vii de sfintele sărbători acasă. Că ce-am nevoie de tine, fiind acum tu singur barbat în gospodărie? Atât? Da, da, părinte, da, da așa așa frumos, cum știi sfinția ta. Bine, bine, bine, bine. Să scriem. Iată, prea scumpul meu fiu, din mila lui Dumnezeu sunt sănătoază și doresc să aflu și despre tine la fel. Am să vând produse din magazie și îți voi trimite banii de care ai necesitate. Nu, no, nu, no, și așa mai departe. Mulțumesc, mulțumesc, Sfințeia iată. În primăvară am să vă dau un bărbăcuţ. Mm -hmm. Dar de cel cu coada groasă de care v-a adus nechic. Bine, bine, bine, bine. Ei, mergi sănătoasă, Bună mergi sănătoasă. Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine, soana preotet. Gata da şi duci, Vitoric. Sănătate multă și bucurie. Nu te temi că să iau câinile cu ieşti pe Așa. E acum, să mergem și la Baba Maranta. Ui, da s-o pornit bine ploaia. Asta e casalușa vrăjitoare, Trebuie să aibă din de criitu pe care i scutit baba Maranta. M-ai văzut trecând la părintele? No, ai o altă zeste din altă fată. bobby mie! Mi-ai spus că între Bobby ci cu nechifor. i a întrebat? Ei. Iaca, iaca ți-am adus o litră de rachiu din cel bun. Iar dacă te ostenești mâine pe la mine, nu uita să-ți iei de saga. Și s-a dus și o strachină Ei. ca să-ți pună întrânsa brânze. Și cum spunea. Aha, am înțeles despre șotul dumitarei Nichifor Lipan, care a la locul acela la, la Dorna, unde trebuia să cumpere o de la niște ceva, dar da. Da, după aceea s-a găsit una cu verzi, care s-a pus în plac și nu-l lasă să trecă. Să fie adevărat asta, mă tușa, mă arată. Adevărat, drăguța babe, adevărat. Pot să mai încinci cățele, să vezi și dumneata, singură, cu ochii cum se arată. S-a dus la șternuți străini. Greu îmi vine, crede, una ca asta. Greu. Bucuroasă aș fi să-l văd acasă. Hai să-l vezi, drăguța, hai să-l vezi. Să cățele, să știi, mai arată bucurie și da, Una cu ochii verse. Să fie oare cu putință. Bine-i venit, ia-te, la ce mai fată de maritati, uite la ea bine-i Acolo sunt toate bune? Toate bune, Mămuc! Am găsit stuf înalt și voinic. Am durat perdele ca pentru trei ani. Am săpat bordei despre partea banilor, am împăcat pe toată lumea. Uh -huh. Alexa Baciu e om de mare încredere. Am numărat uile și le-am trecut pe răboșii. Bon. Gheorghita? Ei, ce? Ce fel de oameni sunt pe acolo? <laughs> <m>? <laughs> oameni ca atâția, <laughs> mi-i Se fac și jocuri. Da, pai cum? Oh, oh. Stai să spun. Pe urmă m-am urcat în tren. Oh, no, ce și am mers, am mers până la piatra, ațeles? Gheorghita! Ai mers cu trenul! Păi, oh, și bă, Încă n-am primit nicio știre de la tatăl tău, Ce să fie, n-am înțeles? M-am sfătuit cu părintele, Danila, ci că să dau veste la stăpânire, că la noi nu-i nici primar, nici jandar, așa că trebuie înștiințată stăpânire. Prefectul și e din piatră. Mm -hmm. Mă gândesc în fel și chip. Fiind singur în sat și fără neamuri, am să te trimit pe tine. Ca un barbaci ce ești, să-l cauți și să-l afli. Mă-i duce, mă duce. Se poate să-i se fi întâmplat ceva. Ce să-i se întâmple? Ce să-i se întâmple? Să-i fi făcut farmece vreo muiere? He, dacă iar ar avea putere să știi unde e, ar avea putere să-l și întoarcă. Trebuie să te duci și să-l cauți pe tatătul. Cotărât. Bine, mă-i duce dacă spui. Numai că eu n-am să știu ce să fac. O, fo fof, încă nu te-ai copt, Iurghița. O, oh, ar fi timpul să fii și tu, barbat. Okay. Să pregătești sane cu Mitre. Bine. Mâine dimineață ne ducem la piatră. Mergem amândoi, când tine nu prea văd să am deplin încredere. Trebuie să caut și să înțeleg ce poate fi cu tatăl ta nechifor Ce poate fi? Ai înțeles? Am înțeles, am înțeles, mămucă, dar om putea răzbi Om cercă Cine nu cercă, nu izbândești. Da, și asta e adevărat Mămucă Ei, Ce da, nu, nu las. Lasă, că la horă s-o duce sorta A, A, spune ea mândrelor vorbe buni Și noi ne-om duce la datoria noastră Nu la... Te uita urât, să nu te uita urât Că pentru tine de acum înainte începe o altfel de viață a, scă, eu te citesc pe tine, macar că nu știu carte. Înțelege înțelegești tu, băiete. de acum trebuie să te arăți barbat. Eu n-am alt sprijin și am nevoie de brațul tău. Ba de Ce zici, bademitrău, om căluții pagi? Semper e că azi mai bine la umble și ce cel mai bun la ham. E? O, că da. lupt faci. E, că doar n-o se pornește în puterea nopții, bă, veio să n-ai tenis ca i dihni. O cășebra mamuca. în casă e lumină, s-a sculat de mult. m-a trezit. Era, s-o schimbam mamuca ta, Gyorgiț. Se uite, nu cu suparare si o prescut și eu crezut că e de alicioaică. E, i Dimitroi necăjit. Tata. -ta. Eu, înșelă. Oricum. Tei, tei, ai pus fân de în sale? Am pus, nu vezi? Asta. Bine că nu mai viscolești. Ei, ce mai miroase fânul? băi, <rătă> dacă-i numai din flori. Știi ce mi-aduce mie aminte mirosul fânului? Parcă văd o zi din copilărie. Părul cu bulboanele, potecile cu zmeură și mai sus afinile. Era o zi când am pornit singur după turmele ciobanilor. Și-mi mai aduce aminte mirosul acesta de poveștile de la stână când învăluie focul limb sub sprânceană pădurii. Gata, Ai... Putem pleca? Da, uite, scot sania de-nșură. Ca i-am înhămat. Gata, mă, mucă, gata. Vii, hai! hai, hai, hai! Ho, ho! Ah. Vă de te bine, mamucă. Bine, bine, bine. Drum bun. Da, da, rămâneți cu bine. Aveți grijă de casă, de vite. Da, mamucă. Auzi, Mitrio? Haos, nopăr. Așa. E? Hai, Giorgi. Hai. Hai, hai. hai. hai. hai. Răiți, domnule prefect Despre ce e vorba nevastă? Ce vânt te aduce? Mm? Frumoasă femeie, straștică Ai umblat mult Până să ajungi aici Mult, domnul prefect He, Și ce nevoie te aduce pe aici? Pe, nu m aduce vânt bun Domnul prefect Mi-a plecat soțul de acasă Și nu s-a mai întors S-a dus la Dorna după niște oi Nu mi-a scris N-am aflat știri de la nimeni Stau așa, îl aștept și nu vine. De mult a plecat? De trei ori, câte trei săptămâni și 12 zile. <laughs> 75 de zile, e destul de mult. S-a dus să cumpere oi, avea bani... Avea, avea ca să plătească banilor de la Rarău. Și n-a dat niciun semn? niciunul. Atunci l-au predat hoții și l-au repus. Credeți, l-au prădat hoții. Și l-au răpus. Alta nu poate fi. Așa mă gândesc și E S-ar putea să fie și altceva. Trebuie să dau ordin să se cerceteze. Să-mi faci o plângere și să-mi o aduci. Acum nu avem de ce ne grăbi. Ai înțeles? Am înțeles. Da, nu știu să scriu la noi, părintele Danilă. Acela... Să pui pe un slujbaș de aici, ori pe un avocat să ți-o scrie, să-i timbru și să-mi o aduci ca să pun pe dânsa rezoluție. Ai înțeles? Am înțeles, ceea ce trebuia să înțeleg, am înțeles. Omul meu e mort, asta acum înțeleg. Și, dumneavoastră, spuneți să nu ne grăbim. Ba, eu mă grăbesc, că noi avem gânduri și rânduia noastră care nu se potrivesc deloc cu ale dumneavoastră. E, nu fi prea supărată, încă nu știm nimic. Ba, eu știu. E ce mai știi acum, așa cum le știți voi? Stai să-ți dau o care să scrie. Se treci, prevec, să treci un privec, Să-i femeia ce se o plângere. E. Eh, acum plecați. Am înțeles, treci un Hai, hai! ne și-a spus. Motivii mei, vezi, mine. Da, ce trebuie? E, ce trebuie, văd eu, că nu prea sunteți în stare, dar ce înțelegeți dumneavoastră din zbuciumul meu, din zbuciumul nostru? De ce a dumnealui, de o jalbă. O jalbă despre omul meu care s-a dus până într-un loc și de atunci a trecut vreme și nu s-a mai întors, și... E greu, e, nu noi lucru ușor, dar da, se poate, se poate, dacă îmi plătești, știi, slujba mea aici e una și scrisul jalblorului, Bine, bine, bine, dacă e așa, poftim de bea și ce după cum ți a mai spus și eu mă-i duce. Păi nu stai să-ți fac jalba? Bă, unde pleci de Mă după unde-mi e voia, mă întorc acasă, acum știu ce am de făcut. Hai, Gheorghițe! Unde, Mamucă? Hai acasă. Am bătut drumul degeaba. De ce? Nu m-ai întrebat nimic. Și-n mână. Bine, Mamucă. Haide. haide Am în mine știința morții în echifor. și o crâncenă durerii. Priceptul tu, Gheorghițe. să știi că m-am scuturat de-întuneric. Pentru că acum știu ce am de făcut. Așa s-au petrecut lucrurile, Părinte Danil. În inima mea am înțeles că nimeni și nimic nu mă poate ajuta în afară de mine. Dați să facem o jalbă de care spune prefectul. Eu prea bine nu mă pricep cum ar trebui întocmit o asemenea jalbă, Dar Sfântia ta, care știi toată povestea și te pricepe a scrie, Tare te rog să pui în trânsa ca într-o mâncare toate necazurile care mă ustură. Bine, Vitorie, am să scriu. Atât am vrut. Pe urmă fac ei ce ori știi, că eu n-aștept de la dân și sprijin. Rânduielele noastre stăpânirea nu le cunoaște. Mm -hmm. Și eu m-am hotărât așa După ce trimit jalba Mă duc să-mi caut omul Și noi avem avea o dină Cum n-are tarcăului Până ce nu l-ai găsit pan. lipan Atunci de ce să mai scriu jalba? Pe așa ca să fie, să știe și alții Cât din neagră mi inima Mai am cinci săptămâni Până se arată colțul muguri Și până atunci vând ce am Și strâng banii care-mi trebuie Apoi plec dacă a intrat el pe celălalt râm, o intras și eu după dânsul, dar nu înainte de a-l descoperi. Poate până atunci vine vreo știre. Nu cred. Bine viitoare. Știrea e în inima mea, părinte, pricepi. Eu nu mai știu asta. Și eu trebuie să descopăr pe faptaș ca să-și primească ce i să cuvine după fapta lui și durerea mea. Eu cu mine pe băiet să am alături au o putere părbătească. Mâine dau faurile bucată de fier să bată din el baltag. Dar ai cugetat că ai să umbli drum lung. Ce faci cu fata? Le-am rânduit eu pe toate. Pe fata o trimit la mănăstirea Varaticului. Am acolo sora mamii, Melania. Și gospodăria? Îl las pe Mitrea și spun așa. Tu, mă, Mitre, să ai grijă de toate câte sunt în jurul tău și... Alta, să nu-mi faci decât să dormi până ce mă întoarce eu. Asta are să-i placă mai mult decât orice. E, ființa asta, părinte, a fost ca o pedeapsa mamii care l-a născut. Iar eu, duc spre soțul meu, flăcă un mândru și voinic. Asta e dragostea noastră din tinerețe, pe care i-am păstrat-o ca pe un ban bun. o ană să tot ce am avut. Eu, cata a plecat la drum lung și fără ban nu se poate face nimic. Și când se i voia să pleci, viitorii? Apoi mâine dimineața în zori. Uitați-vă, eu am adus tașca cu bani la dumneavoastră. Oamenii s -răi și banul de menitor. mi frică să nu mie cine știe cine. Să stei la domniile voastre și când oi pleca, bat la poartă și vă scol. Noapte bună. Noapte bună, Vitorii. Dar ei, hocii! Ce? Ce-i hocii? au venit Așa? Hai, hai, hai. Stare, ești acolo, că stare, stare, stare, stare, stare, stare, stare, stare, Bine ai făcut că ai tras, mămucă! Era pe semnul dihană de loc la porci! Da, erau două umbre cu chip de om ah. care s-au ornit de după colțe case după ce am slobozet foc. nu-i bine, Gheorghiță, nu-i Pușca asta, așa scurtată cum e, o luăm la drum. Noi a folosit lui Nechifor, mi ne o fi nou de folos. Cine știi dacă... Ce mă muncă? Nimic. Tu nu poți încă pricepe gândul meu, Dar, zic, trebuie să fim cu mare bagare de seamă. Ne pândesc primejdeile. La drum? Și aici și la drum. Dușmanii își arată colții. Hai în casă! Acum să face zeul și să cade să pornim înainte de revărsatul zorilor. -a da, o pornit azi, vineri, și martie, în zori. Pot trecu pe la noi și am dat așa, cu bani. Nu te-ai deșteptat când o bătut în poartă. Ia calare pe un cal, gheorghiță pe altul. Zece e că o iau pe mundi, când o răsări soarele să se afle afară din sat, în lungul pârâului către apa bistriței. Pe omături noi fâșâia ustru și cerul era ca o floare de slac. Gărgit se purta aninat în lanță, în dosul cu apsi drepti, baltagul cel nou. Stăpâna potrivise și legase pușca scurtă din apoi a tarniții. Așa mergeau. În urma lor vine sania unui negustor care cumpărase de la Vitoria brânză în burdufuri și piei, și care avea pe aiași lași drum. Eu, haidea. E. e greu drum, mămucă. Noroc că e încă o E? Da, sigur, greu este Dar și pricina pentru care ați pornit nu e ușoară Ascultă, nevastă, bărbatul dumitale nu-i mort Nici pe cale, nici la dormă. Știi, dumneata, asta? Hai, die, die. ei, nu Nu poți ști că n-am fost cu dânsul. Dar, ca om care stau și judec Zic așa că toate cele de pe lumea asta au nume și glas și semn Vezi fumul ieșind din horn? Înseamnă că se face foc în casă. Aie, aie, aie. Ai auzit dumneata dată, moarte de om să nu se afle? Nu. Aie. Dumneata nevastă trebuie să crezi, să trăiești ca să ai puteri să-l cauți. L dumneata zice așa ca să mă mângâi. Mă uite acolo, se zărește parcă așezarea de oameni. Ei, suntem aproape de bistrița, Da, un poposit puțin. Și nu mă opri la bicaz către înserat. Și ca ei, mei și-ai dumneavoastră sunt voici. Așa o, vom face. Nechifor Lipan era un om cu harțag la chef. Nu-i putea sta nimeni împotriva. Dihoț n-avea teamă. Baltagul lui îl ferea de toate. Doar dacă l-ar fi pălit dintr-o latură pe furiș. mai așa putea să-l raponă. Aiut, aiut! Aiut! Ea zile tot mergem, mamucă? Dacă n-am ajuns unde trebuie, înseamnă că n-am mers destul. Un lucru doar e hotărât. Întrebând și cercetând pe oameni, o să aflăm drumul pe care a mers și tatăl tău, Nechifor Lipan. Mergem și noi până o-mi da de capăt. Hei, dar asta ce o fi? Ui, Uite-mă, cum mai fug sănile pe apa bistriței. Nuntă. Uite-i și mireasa. Și-o cu capetele Pa că ne-au văzut. Vine mi vornicel cărare spre noi. Trrr. Să ne oprim. Uh. De dimineață s-o sculați și pe la noi, mă o găsit la o turmă de oi. Și tare mă o și o îndemnați să fiu vornișel hotărât de ea, să iau truga de o noapte stropită cu lacrimi de lapte. Și așa am plecat cu murgul înșăuat, cu plosca într-o mână, cu bradul într-o altă mână, și am trecut voi, am după clăi, pe drumuri nebătute, prin ape nescăzute, ca să ajung la dumneavoastră să gustați din ploscă vin, vin bătrân și nu pelin. Să-i curat pentru fata de împărat, pentru și-a ca o porumbiță. Bine ai venit sănătos ca un brat frumos. Mă închin de sănătate că e mai bună decât toate. Într-un mulți ani, fericit! Iuhu! Mulțumesc! Mulțumesc, cinstit Ibornicel! Din ce sat sunteți? A, din cruși. Dar e, dumneata, după popor, nu ești de prin părțile locului, Nu, eu o zi de la Tarcău și să nevasta lui Nechifor Lipan, care a trecut și el pe aici odată și a închinat, poate, și el ca mine, un pahar la anunțele dumneavoastră. Omul meu a trecut pe aici astă toamnă, era cunoscut de mulți. Dumneata, n-ai cumva știre, nu l-ai văzut. Nechifor Lipan? Nechifor Lipan, Păi Nechifor... nu, nu, nu. Nu, n-am auzit de așa nume și. Nu l cunoașc. Eh, apoi ui călătorie bună și sănătate. Sănătate. Nu știu, Dumneata, n-ai potcovit cumva cai din părțile tarcăului? Dacă am... Ba, am potcovit! Nu s-a oprit cumva la covălia dumneitale astă toamnă un om cu un cal negru țântat în frunte? Țântat? Ba, s-a oprit? Și-ți aduce aminte cum era îmbrăcat acel om? Mi-a aduc aminte. Purta căsiulă brumărie, așa. avea o o jocă clinuri de miel negru, ca da, da. așa, scurt, până la genunchi. Până la genunchi. Și era încălțat cu botpoi. A avut -și gărgheță. Aud Gărgheță, așa la moș cop a fost soțul meu. Ei, dacă era soțul dumitale a an și zici, vrednic Nu Numai un lucru, nu-mi plășei că se duce la drum asupra nopții. Eu aș fi avut plăceri să-și cu dânsul, știi, dar el zice că se duce noaptea, că se bucură să umbli pe lună. Da. De oameni răi spune că nu-i pasă, are așa. pentru dânșe cistoale încărcate în desași. s sodus dus, s a dus și într-o vreme o prins a cândat din sorse, așa ca, ca să nu-i fi urât. El a fost într N-ați văzut în toamnă un om calare, pe un cal negru, cu căciulă brumărie. Nu, no, n-am văzut. V-am văzut, a luat un în sus. Bunuca, asta e țara dornelor. Asta-i, Iornis. a s numai m numai muntișor cu braz, numai tapșanu și asezări de sate. Cătă neamul, atâtea dorne. Aici, în dorna asta, zice oamenii că n-a fost armaroc și vânzare de voi. Cum n-a fost nici în șarul dornei și nici în dorna cândrenilor. După câte se știe de către toată lumea, a fost mare armaroc și s-au vândut multe oi astă toamnă în vatra Dorne. Da. Hai la vatra Dorne. Hai. O, or dau ori când o ajunge. ajungi. Eu de ieri nu mai am liniște, și som. nu mai am, nu mai îmi trebuie mâncare, nu mai îmi trebuie apă. Nu înțeleg. Hai sa intelești tu la vremea potrivită. E, hai! Bun, în care parte iulița e mai român? și Si Și! Si! hai! Nu fiu de folos. Te-aș ruga, domnule, să cauți dumneata într-o condica dumitale și să-mi spui despre niște vânzări de oi care s-au făcut astă toamnă. Se poate, asta nu costă parale mult. Om, da, om, dacă trebuie. Da, în ce lună? În noiembrie. Noiembrie, noiembrie. Da, este. În luna noiembrie, duminica întâia, Georgia da și Vasili Ursache au vândut oi 300 lui Nechifor Lipan. Așa este. Mă rog, mă rog, ce este? Nu, nu, nu e nimic. Acest Nechifor Lipan este soțul meu. E tare bine. Asta nu e lucru de spaimă. Ținie, oh, bun. Nu, nu, nu, mulțumesc, nu? Ei, ia, Eu am băut atunci al aldămaș. Asta a fost cea mai mare vânzare de oi de la noi. Bărbatul dumitare s-a înfățișat, a bătut palma, a scos și a parale și a cerut adeverință. Au venit apoi doi gospodari de treabă și necăjiți așa. și l-au rugat să le lasă lor măcar o parte din oi. El a cinstit și pe dânsii și le-a răspuns că le a dat și lor o parte. Au făcut-o învoială pentru o sută de oi. Oh, Mamuca, te rog, fii ta bună și stai pe scaun. De când au plecat, nu s-a mai întors înapoi acasă. Ah? Da, da, nici n-a mai dat semn de viață. Nu se poate se poate, de aceea am venit până aici, Se i caut urmă. Ciudat, am fost și eu de față. Au despărțit o sută de oi, Apoi cu oamenii lui Gheorghe Atamachi și Vasiliu Ursachi, Cu câini și cu măgarii, le-au pornit la vale, ca să le ducă la iernat. Când abia se mai zărea colbul oilor tocmai în fund, Au încălecat și au pornit și ei. Cine? Prietenul meu, Lipan, și ceilalți doi munteni de care am pomenit. Care munteni? Cine erau, de unde? Ia că asta nu știu. S-au dus și de atunci nu s-au mai întors. Poate s-l-a iernat. Poate, mămucă. E, de ce nu mi au venit nicio știre? De, de unde pot ști? Eu cred așa că dacă nu-i s-ar fi întâmplat ceva rău, să-ntorcea acasă. Acum ce-i de făcut? de mă duc pe drumul acelor oi. Zici că s-au dus la vale? Da. Tot la vale, spre un loc de iernat. Da. Pe cât i-am înțeles, au apucat drumul spre Neagră. Spre Neagră. Cred că o să le adulmic din urmă-n urmă în urmă Haide-mi, Gheorghețe. Hai, muncă! S-a zbalit iar vremea, Mămucă. Nu e nimic, a? Cred că suntem la marginea dornei. Suntem. Poposim la Crâșmă? Poposim oleacă. Poate căpătăm bești. Hai, descalcă. No. Rogu, te jucuneasă, garafă cu vin. Ia iaca, am dat Stai, după-i. adu trei pahare. <coughs> și poftim și dumneata, să bei cu noi. Da, dumneavoastră, de unde veniți? venim de... De departe. Și unde vă duceți? Ne ducem acolo în vale după un... După un datornic. Aha. <coughs> o pricină cu niște oi care au trecut la iernata asta toamnă. Așa. Dar pe aici, pe la dumneata, nu ar fi făcut popas. Fi făcut. Pricina mea e pentru o turmă de 300 și stăpâni erau 3 călări. Unul, cal negru. O fi. Dar bărbatul noi nu e aici, poate o fi în el. Nu -i. Ei, și pentru un pahar s-au spus destule vorbe. Ei, da, da. Hai să mergem, gheorghita. Să mergem, munca. Să vede că aici nu e loc de popas. Oh. Oh, oh. oh. hmm. hey. Și la hanul ăsta mâncă. De bună seamă. Asta e slujba pe care o avem. E vorba de o turmă de oi cu trei stăpâni, care turmă a trecut pe aici această toamnă. Aha, și unul dintre stăpâni era pe un cal negru, și cu căciulă brumărie. Întocmai, întocmai. Așa el a dat porunc pentru rachiu. Și o cințiit și oameni. Oșelă o de deosebită pentru el și pentru ceilalți doi tovarăși. După așa asta, o dat poruncă de plecare. Cine o dat poruncă? Tot așa cu cășile la brumărie. Ca și el avea două părți de oi. iar și lați doi nu mai parte. Aha. Ia mă este o, -o grăină făcând s-o coteliernatului. am uitat să vă spun, că și el cu la brumărie și-a dus aminte de o datorie. Ce datorie? Mi-au și o, o bucată de pâine și au hrănit cu mâna lui un câine pe care l-avea. Mi-a plăcut asta. Au plătit cinstit ce aveau de plătit și s-au dus. Cei doi zici că erau oameni de treabă și prieteni? De treabă și prieteni. Unul era mai puțin la trup și negrișios, așa ca mine. Și mm. alt, mai voinic decât tot râdea des și tare. Acestea i îi plăcea tare băutura. Râdea și bea. Mește, era și cel cu căciula. Cel cu căciula la Brumărie? Așa Apoi el știu Din pricina lui bat drumurile Vă să zic că ți-i soț Da, mi-i soț Și acum umbri după dâns, mă? Ei, ce să-i faci? Dacă nu umblă dânsul după mine, umblu eu după dâns <laughs> Să nu fi făcut un popas mai lung Cine știe? Poftim, poftim ce ți-ți cuvin. Mulțumesc, mă. Mulțumesc. Băi, rămâi sănătos, domnul Macovei. Merge sănătos Merge sănătoasă. și să. să găsă-ți pagă. Di, da? acușă tu. De unde știi că-l cheamă Macovei? cum să nu știu dacă e scris pe firmă. E. da. Văd că sunteți cu cap și cu Nu mai eu s-o Hai să mergem către Păltiniș. Pe urmă, au vede! La Dirmoxa n-am aflat nimic, dar la Broșten s-au găsit vești. Făciul asta, brumăria tate, când se pierde, când se ivește. Uf, greu drum. E, ne par că adormit, Gheorghiță. Și-ai slăbit... Ți-i rău? Și-au sfârșit ele și-astea. Dragul mamei cărturare. Se vede că mintea ta e în cărți și în slovi. Mm. mai bine ar fi să fie la tine în cap. Mănâncă zdraven și te întărește. Nu atâta pentru tine, pentru Baltac. Adevărat este, mamuca că... eu ceva nu înțeleg. De ce am umblat noi și n-am lăsat slujba asta celor care splătiți plătiți anume? Dar ce doare pe ei? N-ai văzut la piatră? Nu se băgau decât să ceară cât mai multe parale. Da. Și prefectul... în mine arde inima și el să vedem, să întrebăm, fo o jalbă. Nu, Gheorghețe, nu! Ce am eu cu și Eu am necazul meu. Fă cum spun. Bine, fă cum spui, da avem să-l găsim. Ce? Pe tata. Da. Și cum? Cum anume mă mucă? După cât te înțeleg, domnul Vasiliu, întâi au trecut oile cu ciobanii, cu gospodării, cu câinii, șasinii, iar după aceea s-au arătat și stăpânii. Da, așa este. După aceea au venit și stăpânii. Întâi au făcut oile și ciobanii un popas. Ciobanii au așteptat pe stăpâni. Nu, nu, nu. Ciobanii au apucat întreacăt câte o pâine și s-au tot dus înainte. Și stăpânii au sosit pe urmă, nu-i așa? Erau călării. Da, în tocmai cum spui, pe urmă au susit și ei călări. Amândoi au descălecat și le-am dat o gustare ca și dumneavoastră. Ei nu erau doi, erau trei. Ba erau doi. A, doi erau. Doi. Doi erau. Era unul mare cu buza de sus crapată ca la iepuri. Și altul mic și negrișios. Da, da, acești erau oameni pe care mi se pare că îi cunosc. Iartă-mă, că... În întuneric se face lumină La Sabasa fusă sărătrii Dincoace peste muntele Stănișoara și Suha Nechifor Lipan nu mai era. Aici trebuie să aflui un cotror, atunci. S-a înălțat spre soare, Ora curs pe-o bine, bine. Și, cum spuneam, da. uh, sunt de pe aici, pe vale. Pe cel cu buza, da, chiar iepurii îl cheamă. Adică, nu, nu, nu, tocmai pe celălalt îl cheamă iepurii. S-au dus după oi. Și nu știi dacă s-au întors? Păi, după ce și-au așezat oile la iernatic, trebuie să se fi întors. Pe celălalt îl cheamă Calistrat Bogza. Pe care? Pe cel cu buza crepată. Uh -huh. Dacă spun că erau doi... Le știu și numele, după cum vezi. De ce-mi vorbești dumneata de trei? Ei, vorbesc și eu. Dar acum înțeleg că erau atâția cât spui. Da, Ui, știi... Da, ce femeie? Iorgule, dumneata Ui. îți aduce amintele toate, numai numele unuia dintre gospodari nu înțeleg cum l-ai prăpădit. Ui. Nu l-ai scris în condică. Nu, l-am scris numai pe calistat. Celălalt, știu că e Zice iepuri. Nu se poate. Iepurii îi la tot al lui Calistrat, pentru că i se vă dinții de sus prin despicatura buzii. Iar celuilalt îi spune ilii cuțuitele, cum toată că... lumea știe. Dar nu-i cunoaștem noi? Dar nu stau în vale la doi meri? Dar da, tare mi se pare că e dreptate, nevastă. Păi? Sunt prea mulțumitoare cu coanii pentru lămuriri. Dumneata femeie, urmărești pe va dintre dâns și pentru o datorii? Mm -mm. Știi, eu o să o leacă din neam cu nevasta lui Calistrat. Da, de o bucată de vreme nu mai calcă pe ești tăzulica, bala la primăreasă, bala la mm. Îți datorește pe oile de astă toamnă? Când datoresc ceva, ori unul, or să poate. Dar nu știu cât și cum. Dar de ce? E, asta n-am de unde cunoaște. Dar nu te-a spus bărbatul din Cum să-mi spui? Cei care nu ți de față vorbesc? Eu de astă toamnă, cu coană dragă, îți cașă băduf. te a lăsat. Nici asta nu cunosc. E, da, cum te cheamă pe dumneata? Vitoria Lipan. Uh -huh. Dragă Vittorie, eu. Eu trebuie să spun în tale ce am aflat de la femeia celuilalt, al lui Cuțui. Așa. Tare să mai uită gale și una la alta Dar Dacă ar putea și-ar scoate ochii Dar de ce dragă cu coană Maria. Da, uite, nu mai pot de bine le au căzut din ceravere Au sute de oi pe prut Calistrat, umblă, nu m-a Dar celălalt? Cuțui? E, bă, și acela, da Umblă pe lângă gafița nevastă să în patru labi. De la gafita am aflat Ce zice cuțui dispre oi că le-o cumpărat și el și calistrat De la un oier de departe Da, așa, așa dar acel oier Ce-a făcut? A căzut undeva bolnav S-a pus să-și cheltuiască paralele cu una Cu ochii verzi de pe aici păi... Nu s-a aflat nimic? Poate ar fi bine să întrebăm pe și Să-mi dea ei o știință Să mă îndrepte unde să-l găsesc Pe păi ori și la întrebare și o A și o păi... spun Da, stați fraților și surorilor Dar ce vă gândiți? Păi se poate să bănuți dumneavoastră de cine știe ce poate de moarte de om pe niște gospodari pe care toată lumea îi știe de treabă și la locul lor? Averea pe care o au e câștigată cu cinste. Cum ar fi cutezat să lovească și să jefuiască? Asta o fac hoțe de drumul mare, iar nu niște gospodari din suha. Dar cine-a pomenit omule de moarte și jaf? Să mă ferească Dumnezeu să cred una ca asta. Și nici nevasta asta nu crede. Dar să cuvine să se înfățășeze și să dea seama unei femei sarmane care umblă prin lume ca o vădană să-i arate pe ce drum și în care parte din lume a apucat acel oier cu numele din Echifor Lipan. Nu, să cuvine. Va da, da, să cuvine. Să se ducă, să-i întrebe. ăsta e dreptul femei. Atunci ne-am înțeles. Iar eu, eu aș da o leacă de sfat și aș spune așa. Dragă Vitorie, nu te duce sângură numai cu feciorul dumii în loc străin într-o singurătate ca la doi meri. Eu cred că e mai bine să le trimitem vorbă cu un de-a nostru și să-i poftim pentru o chestie mare la primărie. Așa. O chestie în interesul lor. Acolo oi fi și eu de față. Nu poate sta singur în loc străin împotriva unor cloncani, cum sunt calistrați e, cu fii. Dar de ce cloncane vas? Așa, așa, sunt cloncani. Să nu cumva se răsuflați vreo bănuială. Un om cu mintea întreagă nu poate crede asemenea nebunii. Dar care nebuni? Nu poate crede pe nevastă asta că nu i-o venit acasă bărbatul? Eu venit ori nu, asta e altă treabă. Așa se pare dumnei că e alta. Așa că trimite-mi pic ghițășor si poftească la primării, tare frumos are să-i întrebi nevasta asta și o să răspundă asemeni. E aici primarele? Nu, nu, vine, aici, nu, nu, vine acum, dar iată-l pe canistraș, Pilii Cuțuitu. Dumneata ești domnul Calistrat? Eu sunt. E, dumneata trebuie să fie nevasta lui Lipan. Eu sunt. Așa. Ai venit după vratatorie, eu am plătit tot. Poate cu să-i fi rămat ceva dator. cine eu? eu? Eu nu-i datorez nimic, nu? Atunci poate că ai venit să ne vinzi cum trăim noi aici la Suha. Mulțumesc lui Dumnezeu, trăim bine. Trăim, Alți oameni într-adevăr trăiesc bine și văd împacați. Numai pe mine m-a alungat de acasă suparare. Așa. Și din care pricină mă rog Italia? Spune să vedem dacă-ți putem fi de vreun folos. De asta nu-i ce văd data dumneavoastră. Ia spunea, Marie, poate știi tu ceva. Ha? Dar dumneavoastră nu știți oameni buni că nevestia acestea, încă nu i s-a întors bărbatul acasă. Așa. E și dacă nu i-a întors acasă bărbatul, ce putem noi face? Așa. Nu-mi puteți face nimic, a? Ca o femeie, că ce mă aflu. Am venit la niște prieteni să-i întreb și să-mi spui. Când s-au despărțit din Echifor, Lipan, ce vorbe au grăit. Încotro l-au văzut că se duce. Poate a spus ceva din care aș înțelege, încotro să-l caut. Ce aș putea să spun? Pe drum venind de la Dorna ne-am înțeles asupra vânzării oilor. Așa. Așa. I-am numărat paralele, a dat o parte cuțui care de față. Am dat, am dat. Tot, Altă vreun. parte am dat eu. Ne-am despărțit, Lipan încă arăta grabă mare. Ei, dacă aș putea să știu unde s-a întâmplat asta. Vrei să știi unde s-a întâmplat? Da. Pe drum. Pe drum. În care loc anume? <coughs> ta vrei să ști cam multe. unde vrei să știu eu chiar în ce loc? <coughs> Așa chiar, zi, De cât țin minte ne-am oprit la crucea Da, da, da, acolo. Aha. Și după ce ați plătit? În care parte o a apucat? Cum în care parte? S-a întors înapoi, s-a dus spre casa lui. Nu, te supara, nu te supăra, nu te supăra, domnul Calestrat. Eu am vrut să știu numai dacă nu cumva a spus vreo vorbă care avea de gând să nu se întoarcă acasă. Nu mă supăr, nevastă, nu mă supăr măcar ca dea întrebări multe și mărunte, nu-mi plac. Poate că ai o bănuială, spune curat, nu îmbla împrejur ca o albină care vrea să-mi pună. Vai de mine și de mine, să mă ferească Dumnezeu de un gând rău de o bănuială, nu. Eu vreau să știu numai dacă ați înțeles de la dânsul ceva. Nimic ne va... I-am dat paralelii și s-a pus în treaba lui. La crucea talienilor. Așa, precum am zis. Și oile erau trecute înainte. Ca totdeauna. Așa. Zic un cioban o nu l-au mai văzut. Nu, nu. Pute să-i lipi de celuia, un cuvânt, nu? De la cel care nu știi, femeie, nu poți cere o căruță de vorbe. Așa, e, așa. O femeie îți poate spune mai multe, un bărbat tace. Da. Dar poate ori alții cu care soțul dumneavoastră s-a văzut după aceea. Or fi Crășmar, la care au făcut o pas, la întoarcere. Da. Ori fi, poate, din cei care au fost martori la învoiala și la numărătoarea banilor. Așa că, da. ce... atâta Ce am știut, și mi-am adus aminte, am spus. Poate cuțui să mai știe ceva. Ce eu? Iar eu nu știu, nu știu. Dacă a fost un cioban de față, îi poți scrie și îl poți întreba. Dacă a fost vreun străin, poți să te duci să-l cercetezi, numai să știm anume cine Aha, Să vedem, dacă mi a duce aminte, eu îi spune și asta. Dar eu, femeie, mai degrabă mă gândesc la alta. Să nu se fi săturat el de veci, și să fi căutat nou. Da, cum adică, domnul Calistrat, da o Zic, Marie, e. că o fi găsit o altă femeie. E, asta se poate, numai să nu fie ce cu dinții rânjăți. Adică ce femeie cu dinții rânjăți? Chiar așa. E, domnul Calistrat, domnul a fi bun și nu te supara. Ca unul ce-ai fost prieten cu Lipan, eu voi mai trece pe la dumneata. Dacă vă mai aduceți aminte de ceva, îmi spuneți. Da, ah, e și așa. Te duci? Păi mă duc, ce să fac? musa să-l caut, că numai unul am. L-am căutat pe drumul mare, am să-l caut și pe poteci, ori prin râpi. Dorul în îndărjirea au să mă unde trebuie. Ei, Lipan avea o vorbă. Care vorbă? Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Aceasta este și pentru noi. Poate fi și pentru alții. Vezi, gardiță? A venit primăvara. Da, mă muncă. Ei, ce va fi oare acum pe la noi? Nu te mai gândi acasă până nu aflăm ce căutăm. Da. Mămucă, ți-a spus matale cu Coana Maria că aici, peste munte, în sat, la doi meri, ar fi un câine rătăcit? Da, Gheorghe. Ea m-a îndrumat să viu să-l caut pe unul, domnul Tom. El și că ar cunoaște ceva. Au vorbit cu Coana Maria cu el. Mm -hmm. Cucoana da. Maria, nevasta Cărciumarului. Da, la... știu, mi-a spus acum două zile când a fost pe aici. Și acum sunt gata să vă însoțesc. Numai să-mi iau toiagul. Îți mulțumim, domnul He, la noi oamenii stau în casă acum. Dar după ce curge și aceste ape, au să iasă toți din bărloguri. O fi prin apropiere, domnul Tomă? Acum, acuși ajunge. Uite, un om după movilă pe sub râpă. Uite colo în fund. E o gospodărie. Aha. Să mergem, să mergem mai repede. Ajungem, ajungem, bă. Acest câine. Ce vânt te aduce moș, pe la noi? gospodine, cum au venit câinile acestea, la Dumnezeu? A venit din repele munților l-am văzut din târcoale. s-a săit un colnic și a urlat, cum urlă câine în singurătate. I-am dat să mănânce, pe urmă a coborât. A venit aici și a rămas. ne a dat să înțelegem că este un pribeac fără stăpân. A stat la noi tot timpul ierni. Acum, dacă stăpâna l-a găsit, poate să-l ia. În cele din 3 săptămâni, în lunile după amieze, dulăul era fugar. Se ducea în munte, căutând parcă ceva. poate-și căuta stăpânul. Așa spunea și o nevastă de pe aici. După ce au venit ninsorile, câinele s-au mai liniștit. De așa cum toți se mai duce uneori. Câinele a rămas credincioși stăpânului. Bună, gospodine. Iată pentru găzduinea câinelui meu. Și cu mulțumită. Te rog să primești acești bani. Da, nu, nu, -o nu doamnă, te rog, doamnă. te rog, te rog, primește Și-ți spun și Dumitale, și domnului Toma, ei, să țineți taină despre găsirea acestui câine. Nimeni nu trebuie să știe că l-am găsit. Bine, hai, bine. Bine. Hai, hai, hai, hai, după, bine. hai, după. Hai, după. Dar nu înțeleg, mămucă. nu e nimica. Înțeleg eu. Am trecut de crucea alienilor, mămucă. Domnul Calistrat spunea că aici tu s-a întors. Coborâm, Gheorghiță. Cum? Lasă cânele soarele. Mergem și noi încet, pe jos. Cu caii duși de oh. Sunt cum mine, în mine soare și bucurie. Dar în același timp simt cum o ofilesc grapnic, grapnic, ca clopoței pe care-i țână între Mă, nu știu ce are câinele. Lasă-l să zbure. E prima vână. Nu să mi slăvi sus, cum să rotește un șoim. Nu. nu înțeleg ce va fi având astăzi lupul. Azi dimineață când îl țineam lângă mine, în șura lui domn Vasiliu, atunci când veni la el domnul Calistrat, tot cerca să iasă din zgardă și mărâia. A făcut asta? Da. S-a liniștit târziu. Acum văd că e vine altă nebunie. Da, Calistrat nu l-a văzut? Nu, nu l-a văzut. Mai. Foarte bine, foarte bine. Nimeni să nu afle despre el. Da. Ei, iată că am ajuns și la al doilea pod al văii. Lupu! Lupu, vine aici! Hai, a, uite, uite, uite cum me trage, de Să vedem ce este. Să ne oprim. mucă! Uite, lupul și-a dat drumul în prăpastie. Stai. Lasă, așteaptă. Băite, bă. băite, leargă-ți de-o mesteacă, cum fac și eu. Și coboară în râpă după câini. Auză-l cum cheamă. Și a asară cum să iei, a dat aici sănă. Dar era un lânțug. Dar de ce să mă pogori? E, e un pripor gol fără cărare. bară te-ți spun. Te cheamă Lupu. Ei, am ajuns la capătul drumului, băiete. Bine, mă bă Să încerc. Așa, așa. Cu bagare de seama. Oh! Ia seama. Lasă-te de spate. Se da, suprâmpă. Da. Vedeți, vezi că piatra aceea se desprinde. Acuma, ia-o de-apoi asta! Da, da. Așa, așa, așa, stai! Stai că vin și eu! Ia-ți-i după glasul cânelui! Stai! Mai așa! Mai la dreapta! Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Nu as lăsa pe el. de Balcan. acesta este omul după care o femeie. acesta e, domnule prefect. După cum se vede, e ceea ce bănuiam eu încă de atunci. Omul dumitale a fost omorât și jefuit. Da, domnule. În că s-au aflat ceva parale și Chimiru n-a fost desprins de pe ea. Că atunci să-l fi ucis cineva din dușmănie? Cum pot crede una ca asta, domnule, când el a călătorit cu prieteni din Dorna până aici? Hmm? Ce prieteni anume? După cumpărarea de la Dorna, Nechifor a venit până aici cu doi prieteni care trăiesc și acum la Stănișoara, la un loc care se cheamă Doi Meri. Acei prieteni, calistrat și cuțui, Aha. arată că au cumpărat oile lui Lipan și au numărat bani. După numărătoarea banilor care s-au făcut sus, Lipan s-a întors, gând spre casă. Atunci se vede că cineva care a fost de față și a văzut târgu și banii, S-au luat după el și l-a lovit. I-a răpit banii oilor. Păi spuneai că s-au aflat banii în chimir. Preput puțin pentru prețul atâtor. oi. Deci Lipan nu și-a pus banii la un loc cu cei care mai rămăseau să ci purtea, poate în mână. Ucigașul l-a lovit și a smurs banii. Deci cum l-a lovit, Lipan a căzut în râpă cu cal cu tot. Asta așa se pare, calul e jos. Nu se vede decât o singură lovitură de baltag. De ce n-a coborât ucigașul după el? E, dumneavoastră, cunoașteți prepuț puțin cânii noștri. Lupul s-ar fi luptat cu îndărjâre pentru stăpâni. Ca să jefuiască pe mort, acel care lovise trebuia să ucidă și câinile. Însă câinile s-a aflat viu. Rămâne de văzut cine era acel străin martor care a văzut pe lipan primind banii. Calistrat și cuțui, nu-și aduc aminte de acest om? Păi, dacă eu strânge stăpânirea, poate au să-și amintească. Pe urmă vor face și dovada cumpărării oilor cu o chitanță, deși în vârful muntelui nu se află nici cerneluri, nici penii de scris. Atunci? În tașca lui Lipan nu s-a găsit decât o singură hârtie. Eu nu știu să citesc, dar mi s-a spus că e hârtia pe care a făcut-o la Dorna, cum că el a cumpărat oi. Însă, dacă cei doi prieteni spun că ei au dat bani pe partea lor de oi și au numărat acolo cu martor, cine poate îndrăzni să spui că nu e așa? Femeie, din, din ce spui, dumneata, eu nu pot alege nimic. A fost vreun martor când s-a făcut târgul? E, nu știu, nu știu, nu am de unde știi, domnule suprafet. Dumneata vei întreba și gospodarii vor răspunde. E, bine, la asta ne pricepem noi și avem să-i întrebăm. Dar, dumneata, știi ceva despre acel martor? De unde l-ai scos? Eu nu l-am scos de nicăieri, dar trebuie să fi fost. Dacă n-a fost un străin pe care l-am putea trage la răspundere, e atunci să dei seama prieteni. Dumnezeu să te înțeleagă, femeie. Bănuiești cumva pe cei doi prieteni calistrați și cuțui? Verească sfântul! Eu, eu nu bănuiesc pe nimeni. Ei au să vă spui și au să dea seama ca niște gospodar ce sunt. Până la borca în urma oilor, au umblat trei Dincolo, peste munte, nu s-au mai văzut decât doi. Pe al treilea, luăm în tanii și lupi, după cum se vede. Dumnealor, să arate cine a dat cu baltagul, că și asta se vede în aceasta. Eu n-am de unde ști dumneavoastră nici atât. Să spui dumnealor, să arate pe acel care a fost martor și a văzut Numărătoarea banilor. Ce martor, femeie, ce-mi tot vorbești de martor? Ei, greesc și eu ca o minte slabă ce mă află, dar ar fi bine să scrieți și ce banilor. care Ce o Ciobani Lipan, care aveau în Samoile lui. E nu se poate să nu știi și ei de vânzare dacă într-adevăr au fost vânzare. mă mă scos din sărite. Crezi că n-a fost vânzare? Că l-au cei doi ca să ia iau oile Eu n-am spus asta, domnule, nu Am spus să și șobanilor Nu se poate să-și lepe de stăpânul lor așa Fără să le plătească sâmbriile să Și să-i cinstească după obicei Ai dreptate Asta nu m-am gândit Și cred nevastă că N-ar fi rău să mergi și dumneata cu mine acolo Să fi de față când am să-i chem pe care și cuțui Merg, merg, de ce să nu merg? Da, să cuvine să mai chem și pe o prietenă de-a mea, soția unui negustor, la îngropăciune acestor oase. Și trebuie să poftesc și pe acei gospodari cu nevestele. Păi cum așa? Eu mă duc să-i și dumneata îi poftești la îngropăciune? Și de ce să nu chem? Eu n-am încă nimic cu dânși. E, oamenii pot vorbi una și alta. Femeia lui Cuțui poate spune despre Calistrat că ar fi având visuri urâte și grăiește prin somn. Dumneavoastră, ca stăpânirii, puteți să le puneți întrebări, dar eu, eu ce pot face decât o îngropăciune cu datorile care să cuvin morților. Și ce ai neapărat nevoie de calistrat și cuțui? Păi întâi îi chem ca prin niște oameni care l-au văzut pentru ultima oară pe echip pan viu. Și apoi mă gândesc cu mintea asta proasta mea, că de fi având ceva pe suflet, nu le veni prea bine la socoteală să dei ochii cu cel ucis. Iar asta puteți băga de seama și dumneavoastră, care sunteți mai priceput decât mine, care sunt mai îndurerat. În limba noastră asta se cheamă confruntarea cu cadavrul victimei. E femeie, se vede că ești mult mai vicleană și mai ascunsă decât cât am judecat eu. Am în minte o putere pe care numai durerea mi-o dă. Ei, dumneavoastră, domnule suprefect, veți face cum veți crede că e mai bine. Numai să-mi dați voie să-mi îngrop omul și să-i fac rânduielele cuvenite unui oier, cum a fost lipana mea. meu." vocitoarele plâng, suspină-și oamenii aceștia străini în strai negri. Numai eu stau dreaptă cu ochii uscați și nu scot o vorbă și nu-mi pic o lacrimă. Și doar am trăit pe lumea asta numai pentru omul acel al meu. Și am fost mulțumită și înflorită cu dânsul. Dar eu am altă datorie decât să bocesc. Urechile mele trebuie să stei treze la tot ce se spune și se șoptește. Domnișorul cu Căciulă Tuguieta, sub prefectul, nu i-a putut dovedi pe faptaș. Degeaba i-a chemat pe Calistrat și cuțui. N-a scos nimic de la ei. La înmormântare au venit amândoi. Sunt mai galben la față, dar pășesc liniștiți. Și totuși unul din ei l-a pălit, Dar care și cum să-l dovedească o femeie ca mine. Vitorie, să cuvine să zvârli asupra mământului un pung de țară. Să vină și un băietul. Sunt aici mă. Echivor! Echivor! De ce m-ai De ce m-ai lăsat? Vitori, uite-o pe gafita, nevasta lui cuțui. Vă veni să-ți spun o vorbă bună. Uite, uite. Pe dânsa, o cred. E o femeie atât de chipet și nu agrăiește nimicuri. Altfel au fost lucrurile când a fost nevasta localizat. Cum? A fost și ea? Da, și câte nu au spus. De mine? Nici nu se putea. Să mă ferească Dumnezeu, ce mi-au auzit urechile. Ci, ci, ci. E prostii. Nu m-amestec. eu amne cazurile mele. E, lumea irealele Victorie. Și mai ales vigliana de nevasta lui Calistrat știe vără vinuri și ne paste. Dar cel vărât vin nu are se teme de nimic. I Guțui, bărbatul meu și-a casa sub ticoane. Nu l-a spurcat niciodată cu lucruri fricoșitoare. Pentru soțul meu Poți să jur cu mâna pe crușii? Cred, draga mea, cred. Nu te uita la vorbuie. Adevărul are să cadă la vreme. Să cadă, că cine a făptuit să primească pedapsă. Cine râde să cunoască plânsul. Așa, așa. Acu te las cu coana, Victorie. Vă rog să poftiți și la prasnic. Și dumneavoastră și domnul Cuțui. L-am chemat și pe domnul Calistrat. N-ar fi bine să lipseți. Pe urmă, nevasta lui Calistrat... Ar spune vrute și nevrute. Bine, bine, venim. Venim negreșit. Venim, venim. E? Ce zici? că dragă cu poană Marie, să se ascundă după degete. Eu însă acum i-am cetit de plin. Calistrat a ridicat Baltal. Cuțuie prenevormic. El n-ar fi cutezat să lovească într-un om calipan. Nici măcar pe la spate. Deci, cum mai să-l dovedești? Până acum e numai încolțit și speriat. Se teme și de cuțui, ca unul care e mai slab. Se teme că ne bastă acestea, o să-mi povestească totul. Se teme de vorbele care umplu prin sat. În cele din urmă, nu o să mai poată îndura teama, și atunci doresc să-l văd zbătându-se. -să. Cum s-a zbătut omul meu în râpă. Dumneata, poftim, poftim și mai cinstești Un pahar de vin de la Odobești Dumneata, cunoști și știi tare bine Că asemenea vin îi plăcea uh. Oinechifor Lipan Se poate, așa o fi ei, eu cred așa, domnul Calistrat, că atunci când s-a întâmplat fapta, soțul meu umbla singur la deal pe drumul stănișoare. Ei, și? Mergea și se gândea la oile lui. Poate se gândea și la mine. Eu n-am fost de față, dar știu. Mi-a spus Lipan cât am stat cu dânsul priveghindu-l atâtea nopți în râpa unde l-am găsit Până ne-a găduit o rânduirea să-l ridicăm <fie> Și ce ți-a spus? Mi-a spus cum a fost <fie> Ei, Asta n-aș cred eu <fie> Ba, <s> o crezi? <fie> Îți aduce aminte că Lipan avea cu el un câine? Da, da, îi zicea Lupu era harnic și vitează. Ei, vezi, domnul Calistrat, eu știu și asta, că acel câine s-a pus pentru stăpânul lui când a văzut viața în primejdie. Se poate să se fi pus. Crezi că a pierit și câinele? Câinele? Nu cred. Mai degrabă, s-a prăpădit. Da, da, da, da, așa, așa zic și eu, dar dacă s-a prăpădit, se poate găsi. – e mai greu! – Ah Iora E greu nu-i nimic, domnul Calistrat, când e voința lui Dumnezeu. Dar te rog, te rog, să mai bei și acest pahar, să-ți spun cum a fost. – Da, da, ta. știi? Și eu nu știu. Dacă știi, spune! Omul meu se gândea să zecă la ale lui și la mine Și umbla la deal în pasul calului Suind spre crucea talienilor De, de ce te-ai oprit? Spune mai departe Mă gândesc, domnule prefect. Unii ar putea zice că venea la vale Dar eu știu mai bine că se ducea la deal Se poate vedea asta și după felul cum a căzut calul Dar nu era singur avea câinile cu el. Și se mai aflau în preajma lui doi oameni. De unde știi? De unde știi? De ce stai tăcut? Tăiești, lăsați-o să spună. Spune, prostii. Spune adevărul. Domnul Calistrat, Unul dăduse călcăi calului și grăbise spre pisc, ca să bage de samă dacă nu se arată cineva. Da. Mai dea un păhărel, domnul Calistrat Îl las, las! Mai bea și zeci. Ei, hai, despăr! Al doilea venea în urma lui Lipan, pe jos, și și ducea calul de căpăst. Să știți că nu era noapte, era vremea năsfințită. De unde ești atât de sigură? Păi, un om singur poate merge și noaptea, dar turmile... Când, când cel din deal a făcut semn, adică vezi că locul e singuratic, cel care umbla pe jos a lepădat frâul, a tras de la subțioara stângă baltagul, a venit în dosul lui Nechifor Lipan o singură pălitură i-a dat, dar din toată inima, ca atunci când vrei să despici un trunchi, Lipan, Lipan nici n-a avut când să țipe, a căzut cu capul în coama calului. Întorcând apoi baltagul, omul s-a opintit cu el în deșertul calului, împingându-l în râpă. Chiar în clipa aceea, câinile s-a zbărit asupra lui. El l-a pălit cu piciorul de dedesubtul botului. Calul tresărisă de spaimă. Când a fost împins, s-a dus de-a rostogolul. s-au prăvălit și el. s a oprit întâi, hămâind, întărtat. Omul a încercat să-i și lui o pălitură de baltag, dar dulăul s-a ferit în râpă și s-au dus târâși după stăpân. asta -i. cel din urmă a încălicat și a grăbit către cel din vârful muntelui. Și s-au dus. Nu i-a văzut nimeni și nu i-a știut nimeni. Până acu! De baltagul, flăcăule! Mai stai, punța! Mai stai! <gântă -i> Dar ce te uiți, Gheorgheța, așa la baltag? Este scris pe el ceva? Ascultă, femeie, ce mă tot fierb și mă înțepe așa? Ai ceva de spus? Spune! Nu te supara, domnul Calistra, nu te supara. Eu întreb pe băiet dacă nu citești ceva pe balta. Vezul! Vezul! Pentru o faptă este numai o plată. chiar de a fi eu? Eu-i primi o sână de la cine s Dar nu sunt eu! Nu sunt eu! Cu mine? Eu n-am nimic. Cum mai! Cum noi? Dar cu cine vorbești tu, femeie? Ce, ai trăit cu mine? Ha! Ai trăit cu mine? caza asupra mea, vreun drept! Ha! Gheorghize! Mi se pare că pe Baltag e scris sânge și acesta ai omul care a lovit pe tatăl tău. Nu Baltagul! În lături! În lături, cuțui! Oprește-te! La o parte! Lăsați-mă să plec! Lăsați-mă! Gheorghițe! Dă-mi drumul câinelui! Balu, buf, sari! S-a reprezitat la băiatul, i să-l omoară! Dom'baldogu! N-a baldat! N-a baldat! N-a! Așa-i bălitul pe tata! N-a! Ar fie jandarmii! Ar jandarmii! Nu! Eu! Eu spun tot! Spun tot de bunăvoie! voie! eu spun femeia asta parcă a vorbit cu soțul ei răpus. Nu! Să nu mă ucideți că spun! Hai, minuște! Minuște, pe sunt! Cu tui vrea să vorbea. Da, spun... spun tot! Spun... Tot. așa a fost cum a arătat femeia asta. Așa a fost! Se poate întâmpla Să pierd Pentru asta Vreau să fac mărturisire și eu Liniște Liniște oameni buni Eu l-am pălit pe Nichifor pan Și l-am prăvălit în râd, După cum a dovedit nevasta lui N-am înțeles de unde știe, dar tocmai așa este. De ce ai făcut asta? Ca să-i luăm moile Am socotit că nu s-a aflat nimic. Tu, femeie, ai aflat Acum, turma oierului să se întoarcă înapoi. După dreptate. Ați ascultat baltagul de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Sandu Marian, Alexandru Bibescu și Constantin Moruzan Distribuția a fost următoarea Vitoria Lipan, Irina Răchițeanu-Shirianu, artistă emerită Minodora, Mariana Cercel Nicola Nicolae Botez-Luchian Negustorul, Ștefan Mihailescu-Brăila, artiste emerit Prefectul, George Demetru, artiste emerit Vasiliu, Cornel Coman Maria, Tatiana Eccăl Calistrat Bogza, Ion Hender, Cuțui, Mihai Mereuță, Domnul Toma, Ion Manta, artist emerit, O femeie, Elena Bog Amaria, Subprefectul, Matei Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Lungu, Mircea Medianu, Dana Cosma, Mia Macri, Ioana Ciomârtan, Gheorghe Novac, Victor Marinescu, Dan Damian, Carol Cron, Jean Reder, Arcadie Donos, Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.